Fet, nosaltres no, no hem deixat de treballar eh, en relació... Bé, bueno, degut a que estem en un sector que eh, des a, que es va declarar l'estat d'alarma es va considerar com a serveis essencials. Llavors, què passa? Nosaltres, clar, el nostre volum de, de feina va baixar notablement degut a que durant aquest estat d'alarma més estricta eh, vam estar cobrint essencialment, doncs, aquells centres que havien d'obrir, no?, els eh, centres d'ambit públic, com ajuntaments, eh, noteries, registres, les comunitats de propietaris, evidentment, que es van considerar, doncs, un punt important per eh, de, de continuar fent servei, però, clar, tota la resta de cartells que han hagut acabat d'haver de tancar comerços, els centres plegats, doncs, això va afectar, en, en el, diguéssim, l'activitat de l'empresa. I a partir d'avui modifica alguna cosa doncs aquests eh, decrets eh, en relació a la vostra feina? Hi ha clients que ens estan contactant per fer, diguéssim, utilitzar la neteja general d'instal·lacions per poder obrir els eh, seus les comerços, però clar, en comptes a gotes. Llavors, eh, sí que és veritat que a poc a poc anem, anem agafant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 la part positiva és que es van incorporant de manera progressiva. Llavors, bueno, vull dir, no, és que és el 100% de la gent que està en ERTE, no doncs, a poc a poc, doncs van començant segurament que a partir del final aquesta setmana, a principis la setmana a tot. Molt bé, doncs, eh, moltes gràcies per atendre'ns, aquesta. No sé si vols comentar alguna cosa més. Bueno, eh, que ens agradaria que això, doncs, eh, aquestes circumstàncies que ens estem trobant, pues que que puguem passar tots, que siguem bé, que és important, i que a poc a poc anem recuperant doncs, el caixic econòmic que teníem prèvi a, a la clima sanitària. És el, és el nostre desig. Molt bé. Doncs això és el que esperem tots.